Arta conversației Autor, Ileana Vulpescu Rainer Maria Rilke Cad frunzele, cad de departe, parcă s-ar în ceruri grădini îndepărtate. Cu gesturi de negare cad mereu și cade în nopța dânci pământul greu de lângă stele în singurătate. Noi toți cădem, mâna de colo cade și altele și toate rând pe rând. Dar este unul care ține în mână căderea asta nesfârșit de blând. Alexandru Filipide Toamnă, ce vânăt amurc! Prin vinete amurguri, prin vește de ramuri, se apropie toamna cu pașa rămii. Din vămile văzduhului, toamna pornise tiptil, printre frunze moarte, printre vrejuri și printre crengi trosnitoare, vulpe tăcută, măturând pământul cu coada, pășind cu sunet înfundat de labe prudente, scrutând orizontul cu ochi micșorați și reflexivi, prospectând atent împrejurimile ca un strateg încercat. Cu o săptămână mai înainte, pe transfăgărășan din verdele îmbătrânit și din rugină, din curcubeul de culori și de transparențe, vulpea materializare a anotimpului nu li se arătase. Le ieșise în cale un cerb, indiferent de măreția lui împodobită, cu ample coarne rămuroase, pe măsura vastelor ogive ale codrului și un urs adolescent. Judecând după blană, după colț, după cheful de joacă născut și crescut, se vede într-o rezervație, fiindcă se arăta prieten cu oamenii și le căuta societatea. Redat libertății, animalul primea danii comestibile și în semn de gratitudine, în timp ce donatorii imortalizau fotografic momentul de înfrățire între specii, el le trăgea câte o leabă amicală. Ce vână Hm. Sună poezie! Numai Tudor citează când nu te aștepți de parcă ar spune de la el. În momentul acela, punga de nylon din mâna dreaptă a sânzienei se sparse în fund și pe trotuar fugiră care încotro cele cinci vinete lunguiețe, ultimele de anul ăsta și cele două kilograme de mere domnești cumpărate mai adineauri din piață, de la țărani. Of, de o mie de ori am zis să-mi iau niște place ca lumea, nu flândurile astea în care pui două paie și s-au dus dracu. Bine că nu s-a rupt acu unde lemn. Nu mă învăț odată minte. În timp ce Sânziana se moraliza, adunându-și de pe jos proviziile și încercând să le înghesuie în punga validă, în care avea două jumătăți de unde lemn și în geanta maro de moașă comunală, o femeie de vârstă mijlocie căruntă îmbrăcată într-un impermeabil verde îi întinse o pungă de nylon și se apucă să-i ajute. Totul fusese recuperat. Vă mulțumesc, doamnă, și nu vă supărați, dar să vă dau leul pe pungă, zise trăgându-și sufletul Sânziana. Femeia a făcut semn cu mâna că nu are nevoie. Nu mă mai cunoașteți, doamna doctor? Ce să mă mai cunoașteți? Și femeia a făcut un gest demonstrativ către părul cărun, către fața aritată, către corpul ei piele și os. Filipescu, Filipescu Angela, salonul 10. 1970, spuse Rar Sânziana. Da, doamna doctor, mă mir că nu m-ați uitat. Cum să vă uit? Filipescu Angela, 36 de ani, muncitoare, textilistă. Tentativă de sinucidere, o trăvire cu sodil, hematoame pe tot corpul provenite din bătaie, o noapte întreagă luptase scoale din morți, apoi plastia de esofag. Trei luni în salonul 10 4 7. Ce vă mai fac copiii, bărbatul?" Mulțumesc, doamna doctor." Băiatul e mare, a terminat armata, e parchetar pe șantier. Îl mic e la liceul tehnic." Nenorocitul ăla ne-a ajutat Dumnezeu de a murit." A făcut ciroză, am pătimit și am pătimit, dar măcar am scăpat." Acum trăiesc și eu pentru copii să-și facă și ei un rost și pe urmă că vorba de mi-o spuneați dumneavoastră, i-am făcut trebuie să-i facem și oameni, că bărbații, de i dracu, doamne iartă-mă, dă dracu, dar parcă nu pe toți, Se e gândiți Diana. Am fost mai săptămânile trecute pe la spital cam o cu mătră. internată și am aflat că v-ați mutat la alt serviciu și că v-ați divorțat cu soțul. Sânziana înclină din cap în semn de aprobare. Ce să facem, doamnă Filipescu, așa e viața. dumneavoastră să fiți sănătoasă și fetițele. Va să zic că i s-a dat un raport complet. Fin? Gina? Oricare. Că nu le mănâncă pe niciuna discreția. Foarte bine, ziceți. Își mai dă dură câte o urare pentru ele și pentru copiii lor, după care doctorița Sânziana Hangan și fosta ei pacientă, Filipescu Angela, își spuseră la revedere. Nenorocitul ăla ne a ne ajuta Dumnezeu de a murit. Parcă așa spusese Filipescu Angela, Salonul 10, 4, 7 Cum trebuie să se poarte un om ca să-i consider moartea o binefacere, Doamne, Doamne? Când îi spusese Alexandru că trebuie să se despartă, poate că și ea îi să moartea. Cât de elevat să fie un om, să nu vrea să te vadă mort dacă îi dai o măciucă în cap. Să nu vrea să îi se facă o dreptate mai presus de ce oferă justiția? Sânziana a avut un zâmbet ca la o pagubă de care te-ai consolat. Scutura apoi din cap, ca și când ar fi jenat-o o șuviță de păr, să mișcăm nițel sediul central ca să așezăm altfel gândurile. Dacă n-ar fi fost simpozionul de microbiologie, când aș fi văzut eu transfăgărășanul, Ce drum, ce vreme, ce culori, câtă pace și câtă măreție. Și noi doi ca la începutul lumii. Am făcut drumul dus-întors, fără să ne atingem, fără explicații de entuziasm, cu umilință, ca în fața unei minuni de de ce să nu ne trecem în revistă gândurile și amintirile frumoase când le avem? De câte ori n-am să mai merg în minte pe Transfăgărășan? De câte ori n-au să-mi alunece gândurile în prăpastia barajului? De câte ori n-am să te strig? Mircea, Mircea! De câte ori nu strigam cu capul în pernă în adolescență, Daniel, Daniel, invocându-te, dai, iar tu habar n că te iubesc. De câte ori ne am strigat tare, Pavel, Pavel, încercând să domin vuietul mării de care e legat numele tău, Pavele. De câte ori nu v-am mângâiat cu sufletul, domnule doctor Naiculescu, îngânând capul în refren dintr-un cântec de leagă, ni ni! Nini, Nini. Și când erați în lumea cu luminile, cum zicea Maica, și de când v-ați dus, iar dumneavoastră, domnule doctor Murgu, dumneavoastră sunteți o permanență a vieții mele, sufletești, n-am să îndrăznesc niciodată să vă spun, dar vă rostesc de multe ori numele într-o incantație care îl rostogolește în adâncim fără dimensiune. Când am început să mă îndrăgostesc de Mircea, m-am simțit vinovată față de dumneavoastră, mereu mă trezeam spunând, iertați-mă, domnule doctor, iertați-mă, sunt o ființă, o femeie, am încă vârsta la care dorința atârnă greu. În balanță, dar orice s-ar întâmpla, în sufletul meu nici nu știam că nu mint, deși îl iubesc pe Mircea ce patetică sunt și de ce să nu fiu? Și față de tine însuți, nici în tine însuți, să nu îndrăznești să spui tot ce crezi, fără să-ți fie rușine, fără să te tem de ridicol, de lipsa de măsură. Iar doctorul Colonte, a, cu el e ceva încurcat, parcă m-aș uita într-o oglindă printr-un tifon, la orice m-aș fi așteptat, dar să-mi dea un parfum, ce bine s-a sorta aerul cu vâna din geantă de moașă comunală. Beckett, Ionescu, niște dulci copiii la acest punct al monologului ei doctorița Sânziana Hangan ajunse în fața apartamentului în care locuia de șapte ani. În deschizătura cutiei de scrisori, cutie mare de lemn băițuit, seiful băncii Angliei, cum îi zicea Maria stătea fipt un braț de crizanteme bulgări mari de zăpadă imaculată sfere opulente, sângerii cu nervuri de aur. Cataifuri ruginii, fideluțe mov, albe rostin, coniac, șampanie galben capuiul ieșit din ou galben de smântână, un braț de și de forme peste care plutea un miros dulceag amarui de miere și de toamnă. Sânziana lăsă pungile de nailon în dreptul ușii, scoase cu grijă cozile florilor din cutia poștală, una câte una le ținut pe brațul stâng ca pe un copil, închise ochii și le strânse la piept. Înseamnă că pleci dacă n-ai și plecat altfel, își spuse ea în timp ce încerca să descuie iala. Stai că-ți deschid eu!" se auzi dinăuntru glasul Măriei și ușa se dădu la perete. Sânziana stătea nehotărâtă în cadrul ei. Pup, pup!" zise Măria și își sărută mama pe frunte obicei de când era mică și că sa trebuia să se aplece pentru acest ceremonial tandru. Acum fata a întinse doar nițel capul, o sărută, apoi cu o privire complice către flori, îi șopti. Ei, Vrun fost pacient, fata închise ochii. Și de unde știi că nu sunt pentru tine? O întrebă maicăsa. Faci mișto de mine? Iar vorbești ca pe Maidan? Stimată doamne, folosesc un limbaj argotic. Atâta tot, adăugă fata cu o dicție pe Șușotind apoi la urechea maică avem avem oaspeții pe dumnealui de pe tata. A. Ah. Când am venit acasă la 12, ca lipsit diva de fizică, le-am găsit ca pe o scrisoare la cutie și i-arătă din ochi florile. Nu le-am luat ca să le vadă mahalaua. Și Maria făcuse un gest larg către ușile de pe palier. De fapt, Maria nu le luase, fiindcă știa că vine Taicăsu. Chiar dacă între părinții ei totul era de mult mort și îngropat, nu prindea rău ca Domnul să vadă că fosta nevastă nu era de lepădată, își zicea Maria cu mintea ei de 16 ani. De câte ori venea Taicăsu și întreba unde este în Maria răspundea invariabil, cu vreun gic la cinema, folosind neologismul foarte în vog cu intenția de a-și enerva tatăl. Unde ai învățat să vorbești așa? O întreba acesta. În societate și dacă nu-ți place, regret ce vrei, sunt un copil semi-orfan. Sânziana, care își cunoștea copiii, știa de ce fata aici mare își compusese un asemenea personaj sictirizant, cum ar fi spus cei din aceeași generație cu ea pe care nu scăpa nicio ocazie să-l arboreze și să-l joace în cele mai mici amănunte în fața lui Taicăsu. Ca o actriță de mare talent, îndrumată de o mână de maestru, aproape după fiecare vizită maternă, Maria Răbufnea, blagoslovind-o ca la ușa cortului pe actuala nevasta a lui Taicăsu și netrecându-l cu vederea nici pe acesta cu toate încercările sânzienei de a o domoli. Ce? Vine aici să-și verse nervii pe care e și face cu marea vedetă. Vine să ne șicaneze pe noi că aia a lui se culcă cu altul. Măria, te rog să taci, te rog să taci că dacă nu plec pe stradă. Sigur, să tac, cum ai tăcut tu ca o bleagă. Vine una și-ți ia bărbatul și tu zici ia-l scumpii dacă -ți trebuie. Tu ce-ai fi făcut în locul meu? Ce-aș fi făcut? Mă duceam la aia și o luam de ciup și măturam trotuarul cu ea și ziceam Paștele și Dumnezeii mătii de. Lasă-mi bărbatul în pace că de nu te pognesc. Așa i-aș fi zis și așa aș fi făcut, nu ca tine, distinse doamnă doctor. Și Maria se roșa și se zburlea ca și când scena s-ar fi petrecut în realitate. Sânziana Hangan n-avea nicio îndoială în ceea ce privește eficacitatea rețetei propusă de fică sa. Mai întâi pentru că majoritatea oamenilor se tem de scandal și marea vedeta ar fi dat poate îndărât în fața unei asemenea vehemențe. În al doilea rând, pentru că Alexandru s-ar fi simțit flatat de această vehemență și ar fi socotit-o vanitos cum era, o dovadă de dragoste din partea nevestei sau măcar o dorință tenace de a-l păstra pe când ea... Și dintr-o dată inima fetei se muia și o lua în brațe pe maică sa, ca pe un copil prostănat. Și o ruta și o săruta și-i sufla la ureche. dai dracu, noi să fim sănătoase. Maria îi întinse maică și cheia cutiei de scrisori, apoi se aplecă și ridică cele două place cu provizii. Vezi că mai e ceva în cutie, zise ea și făcu stânga împrejur, spre bucătărie, fără să mai privească îndărât. În cutie, Sânziana a găsit un plic albastru pe care scria cu un scris necunoscut. Doamnei doctor Sânziana Hangan. Și un pachetel lunguieț, un etuica de stilou învelit într-o hârtie cu steluțe aurii. Deschise scrisoarea. Ți-am urmat sfatul. Trebuie să plecăm săptămâna viitoare. Totul s-a precipitat. Aseară am aflat că plecarea este pentru azi la 10. Te-am căutat la institut. Centrala era stricată. Nu mă certa. Rămâi cu bine, înțeleapta mea iubire. Mircea. Citi scrisoarea de câteva ore și năbuși un oftat, fiindcă auzi pașii Măriei, înțeleapta mea iubire. Deschise mașina la ambalajul cu steluțe aurii, sub care se afla o cutiuță cu capac bombat, într-un culcuș de mătase vișinie, strălucea molcom o obrățară filigranată, aurie împărțită în casetoane mici, împodobite alternativ cu jad și cu ochi de tigru. Pe interiorul capacului sunt ziana citii. Chinese Jewels Maria, care venea din bucătărie, cu pași mari și cu gura plină de ce avea să-i mai spună, înghiții în sec. Cu și că, ce e cu tine? Rostia cu glas matern și își mângâie mama pe cap și pe obraz. Se uită apoi în cutiuța de mătase, apucă delicat brățara și o prinse la mâna stânga a mai căsit, deși întâmpină împotrivire. s a dat-o ca să o porți, nu? Hai în casă, îi spuse ea rugător și o luă de după umeri. Săraca de tine, ce -o fi bietul tău țăl se gânti fata. Bună ziua, își salută a fostul bărbat, Să o Alexandru o cântării de sus și până jos, în lumina roșiatică ce pătrundea prin fereastra sufrageriei mare cât peretele, Sânziana îi se păru frumoasă. Nu mi se pare, chiar este. Verdele stins al scurtei, de catifea pusă peste un pulover galbui cu guler întors, îi venea bine. Se asorta cu părul ei castaniu, cu fața bronzată, în care ochii cu paiete aurii păreau mai luminoși și mai deschiși decât de obicei. Scurta scotea în evidență șoldurile care se curbau domol, într-o fustă în carouri, cărămizi, orange și galbene, așezate în biai. Pantofii montanți, cu un pic de toc, dădeau eleganță gleznelor și picioarelor drepte ca o linie stilizată, continuu, din care nu se detașa niciun mușchi. Are o strălucire, își zise Alexandru și se aprinse privirea. Strălucirea pe care o capătă orice corp când se știe iubit, trase el concluzia, uitându-se avid la fosta nevastă, îl apucă un fel de iritare. Țânziana se duse în camera ei să pună scrisoarea și cutia brățării în dulap. O clipă o bătu gândul să-și scoată brățara de la mână. La urma urmei de ce singura care n-ar fi trebuit să știe, Maria știe. În rest, mai strâns odată la piept florile pe care le ținuse tot timpul pe brațul stâng și le puse în patul ei îngust. Când reveni în sufragerie, Alexandru se apropie de ea, o apucă de ceafă și vruso să o sărute. Sânzieni îi bătu inima repede și simți o greață și o neliniște ca la un început de boală. Se uită la el atât de surprinsă încât Alexandru renunță. Maria veni în sufragerie cântând asortat la Militaros pe care îl adoptase ad hoc. La oaste, când am plecat, linoleanu. Fata era îmbrăcată acum într-o fustă, care abia dacă îi depășea cu un lat de palmă puloverul gros de lână-seină, foarte mulat pe bustul, din care sânii abia mijau. Își ridicase părul într-un coculeț, drept în creștet și înfipsese în el două măciulii mari de sidef, foste ace de pălărie ale răposatei sale bunici Zmaranda Hangan. Își vopsise puternic ploapele cu albastru, iar pe degete își înșirase tot felul de bijunare juterii luate de la tinichigerie până în 12 lei bucata. Sânzienei îi veni să râdă mai ales de boiala de pe pleoapele ei truc nou de ultimă oră, bineînțeles, căci până atunci nu o văzuse niciodată travestită astfel, îi veni să-i spuie ce te-ai buit ca o chină, dar se gândi că nu trebuia să-i strice fetei efectele față de taicăsu. Alexandru, contrariat de tot ce se petrecea în fosta lui casă și de ce n-ar fi recunoscut-o, mai ales de brațul de crizanteme din cutia de scrisori, iar acum de brățara de pe mâna sânzienei, cu un glas care se străduia să nu-i trădeze enervarea, se adresă ficăsi pe un ton ironic. Faci reclamă pentru vreun circ sau pentru vreo fabrică de ciorap kilot? Ei bine, nu, domnule. Nici circ, nici izmeno-ciorapi. Îmi fac propria reclamă. Lume, lume, veni să vedeți. Șarpele boa, șapte metri de la cap la coadă, zece metri de la coadă la cap. Sânziana izbucni în râs, în timp ce Alexandru se roșii de indignare. Mai mult de râsul ei decât de irreverența ficăsii. Maria, făcându-se că ignore impresia pe care le-o produsese părinților, îi se adresă pe un ton oficial mai Doamnă Doamne, doctor, în ordine cronologică ați fost căutată de HB-uri și de un domn, Pavel Vlas, care vă va mai căuta în jurul orei șase. La numele Pavel Vlas, Ziana simți nevoia să se așeze. Fata continuă, fără să-i fi scăpat reacția mai căsit. O fiol cu florile și cu brățara, că altul cine să fie. V-am făcut un piure de cartofi, chiftele, prăjite și salată de varză roșie ca să vă refaceți forța fizică și ca să vă păstrați frumusețea. În baie veți găsi înmuiată cu far, produs excepțional, spala albește înfrumusețează și dacă știi să te porți face și ouă. Veți găsi înmuiată, precum v-am spus, lenjeria de pat din terocel imprimat, 18 lei metrul, a doamnei doctor Sânziana Hangan și a celor sale domnișoara Maria Bujor și Ana Hangan. Acum să vă pun o întrebare. Doriți să mă duc să o iau de la grădiniță pe sora mea să Falfabeta? Cum vrei. Când am trecut pe acolo, se juca în curte, așa că pot să o lași până spre șase. Mă rog, dacă este la alegere, până una alta vă rog respectuos să-mi permiteți să mă deplasez până în piață spre a cumpăra din sectorul particular niște curcubitacee, popular zis tărtăcuțe pentru decorațiuni interioare. Ai bani? Ca la turci, doamnă, ca la turci. Domnule, îi se adresă lui taică sub. Dacă doriți să mă însoțiți, plăcerea e de partea mea. Dacă rămâneți cu doamna și n-am să vă mai găsesc când mă întorc, vă spun, rămâneți cu bine și transmiteți, vă rog, salutările mele, doamnei, soția dumneavoastră și fiului dumneavoastră, mon delir. Doamnă, domnule, bună ziua! La ultimele cuvinte, îi salută scurt, dintr-o înclinare de bărbie, le întoarse spatele și cu un mers grațios și elegant, care îi punea în valoare corpul nepărguit, se îndreptă spre ușă. Așa trebuie să fi fost soacră mea la vârsta ei, se gândi Alexandru. Aceiași ochi albaștri închis, același păr negru, la fel de subțirică, la fel de frumoasă. Ție nu ți se pare că fata asta exagerează? O întreba Alexandru sânziana. În ce fel? Îl întrebă Sânziana la rândul ei, fără niciun interes în glas. În momentul acela sună telefonul. Alo? Da, nene, Daniel. A și trecut un an? Direct la Belu. Da, știu. De câte ori merg la mama și la tata, trec și pe la el. Bine, la 11. La revedere. Un an de când v-ați dus, domnule doctor, Nini Naiculescu. Nini, Nini... Tot trecutul dădea vală peste el. Pavel, Nini, chiar și nenea Daniel, chiar și Alexandru. Și tu, Mircea, ești și prezent și trecut. Trecutul e o încăpere din prezent în care intrăm mai rar. Nu avem decât să deschidem o ușă atât și suntem în trecut, iar ușa asta se deschide singură, foarte des. Scuză-mă, te rog, să revenim la ce vorbeam. De ce crezi că Maria exagerează? Mai degrabă, cu ce? Bine, dar tu nu o vezi cum umblă îmbrăcată, cum se boiește cu molași. Chiar dacă ar umpla așa tot timpul și n-aș avea ce să-i reproșez, așa umblă să nu exagerez 80% din generației și generația asta nu e cu nimic mai rea decât altele. Acum am să spun ceva pe care, din solidaritate cu ea, ar trebui să ți-l spun. Umbla așa numai când o vezi tu, de exemplu, fusta cu care era îmbrăcată, nu mai poartă de cel puțin 2 ani, o și uitasem, vrea cu orice presă să te contrarieze. E un mod copilăros de a-și manifesta sentimentul de frustrare. Ce fel de frustrare? Nu te face că nu pricep, de copil părăsi de tată. Bine, dar cred că nu mă poate învinui de nimic, cred că nu-i lipsește nimic. Nu-i vorba de ce crezi tu, e vorba de ce crede ea. Cred că ești convins că eu nu influențez în direcția asta, ba din potrivă. Mă străduiesc să-i demonstrez că relațiile dintre un bărbat și o femeie n-au legătură cu cele părinte-copil, că tu nu mai ești bărbatul meu, dar că ești tatăl ei. E mare și judecă singură, și mai ales ca mulți adolescenți trece printr-o perioadă de negare și de nonconformism. și de ales pe tine Țapis Pășitor. Nu-i săptămână în care să nu văd, o iubesc. Cred, sper, că nu-i lipsește nimic. În acest sper, simt o nuanță de dubiu. În sine ta, cred că te îndoiești că nu-i lipsește nimic. Și dăm voie să-ți traduc acest dubiu. În gândul tău îți pui, bineînțeles, că ce-i dai tu ei împart eu cu cealaltă, cu cea din flori. Nu-i așa? Vreau să știi că tot ce prisosește din stricta ei întreținere a măriei, vreau să zic, depun pe un cec. Pentru că în momentul când i-or trebui banii ăștia să-i aibă. Ai putea să o îmbraci mai bine. E îmbrăcată decent cum trebuie să fie o fată de vârsta ei. Nu vreau să capete gustul boarfelor, să devină borfomană, cum zice ea. Nu-i cu nimic mai prost îmbrăcată decât mine, iar eu sunt adultă, nu mai cresc. Vreau să știe să cântărească banul, să aibă mentalitatea unui om care trăiește dintr-o sumă fixă. Eu trăiesc ca toți oamenii din categoria mea, dar nu boarfele îi lipsesc ei. Sunt sigur ca ai să spui ceva care să mă acuze. Nu-i vorba nici de acuzat, nici de scuzat, numai că vezi. Copiii de părinți despărțiți sunt cu părintele lipsă ca nevestele de navetiști, fiecare cu viața lui. Eu te înțeleg. Eu am ajuns la vârsta când înțeleg orice, dar nu-i poți permite nimănui să fie gata învățat de când se naște. La copiii cu părinți despărțiți apare totdeauna un dezechilibru mai grav sau mai puțin grav ca în cazul Măriei. Copiii ăștia n-au o idee clară despre ce este o familie. Nici eu de altfel, dacă stau bine să mă gândesc când am avut o idee limpede în privința asta. Cred totuși, că în mintea mea, erau mai clare decât într-amăriei. Eu știam că n-am tată, știam că el murise pe front și că niciodată n-am să am tată. Și am suferit afectiv din lipsa asta, fiindcă eu nu l-am cunoscut pe tata. Am suferit când mi-am dat seama social ce dezarmat e un copil când n-are un bărbat în spate. Dar afectiv nu puteam suferi după ceva ce nu cunoscusem. Mie n-avea cine să-mi tulbure apele. Măria însă, cum spune ea în glumă, dar nici nu-și dă seama câtă dreptate are, este o semi-orfană. Am impresia că ai fi preferat să fie orfană de adevăratele le-a el cu o ironie pe care o dorea benignă. Eu încerc să-ți explic ce se întâmplă cu ea. Pentru ea e mai bine să aibă un tată scriitor cunoscut cu un statut social decât să aibă doar o mamă, o obscură doctoriță de laborator. Cum are cealaltă? Exact, cum are cealaltă. Cealaltă însă are un statut sufletesc cert. Ea n-a avut, n-are și n-o să aibă niciodată un tată. Eu sunt unicul ei părinte, așa cum a fost mama pentru mine. Sper să nu simtă lipsa asta niciodată. Ce-o vrând Pavel? Măriei însă, tu îi lipsești. Nici nu te-ar iubi, nici nu te-ar urâ. Nici indiferent nu i-ai devenit. Cum ți-am devenit ție? Eu am o putere de a mă vindeca o putere ca pârlele, Le rupi coada, ele trăiesc mai departe. N-am fost în viața mea bolnavă în afară de bolile copilăriei și de o gleznă luxată. Ce fericită m-a făcut glezna asta. Mi-aș fi scrântit toate încheieturile cu mâna mea numai să... Nici mama n-a fost. Am să mor probabil ca ea, repede și fără să sufăr. Cel puțin îmi place să sper. Hai să nu mai dramatizăm. Hai să nu mai dramatizăm. Ce convențional sună vorbele astea. Și despre ce să vorbim? De fapt, afară de ce o privește pe Maria, n-avem ce să ne spunem, nu-i așa? Chiar așa, ce să ne spunem? Oamenii despărțiți n-au prezent nici viitor comun. Ei au numai un biet trecut din care, dacă îl tot pigulesc și îl tot vântură, în loc să-l lase să-și doarmă somnul, fac un venin al prezentului și de venin nu duce nimeni lipsă. Mie mi-e foame dacă vrei să mănânci din chiftelele și din piureul făcut de Maria. Poftim. Dacă nu, așteaptă-o, fă ce vrei. Doamne, de ce-o fi telefonat Pavel? Sună din nou telefonul. Alo? Da, doamnă. Mi-a spus Maria, dar am uitat, nu vă supărați. Da, e unul dintre cei mai buni chiruși din generația mea. Aș îndrăzni să spun chiar cel mai bun. Îl cunosc, am fost colegi de grupă. Cum să nu? O clipă, numai să scriu în carnet. Olimpia Mateescu. Bun, mă duc chiar mâine dimineață. Aha, un coleg în trecere prin București, el te-a pus. Bun, bun, bun, să rumâna. Am lichidat și cu HB-urile. Cu ce? cu hb care nu reprezintă simbolul vreunui vaccin sau al vreunui ser, ci se traduce prin hoaște bătrâne, zise și hașbilici, cum le-a botezat fica noastră comună pe tinerele mele vecine pe care nu le are la inimă. În timp ce dădea aceste explicații filologice, Sânziana îi oferi fostului ei soț un scaun la masa din bucătărie, iar ea se așeză în fața farfuriei întinse, pusă peste un șervet imprimat cu fructe.